«Принаймні тепер ми хоча б не всліпу будемо воювати», – сказав генерал Сарторі. «Ми вже більш-менш готові». «На мій погляд», – сказав командувач планетарного фронту генерал Левицький, «не варто чекати, поки вони знову почнуть нищити нас тут, на землі. Треба висилати їм на зустріч повітряні скадри, оснащені вогнебальною і зброєю, і дати бій у повітрі». Так і було зроблено. Тієї ночі на всіх військово-повітряних базах землі йшла дивна робота. З бойових літаків знімали найновішу лазерну та електромагнітну зброю і встановлювали скоростріли та гармати минулого століття з вогнепальними зарядами. А вранці була війна. Це вже не було жахливе побоїще, коли вигнуті прибульці безборонно розстрілювали об'єкти у столицях світу а земляни, напівпаралізовані страхом у паніці, хапливо шукали якоїсь протидії агресору. Це була повноцінна війна. Цього разу ковбаси вже не діяли цілеспрямовано, як першого разу, коли масивними силами атакували п'ять світових столиць. Тепер вони падали з неба без будь-якої системи, як метеорити. Бойові літаки землян розстрілювали їх, як диких качок-мисливці з дробовиків. На цей раз ситуація була цілком під контролем землян. І ковбаси за обільшки зі здвоєний тролейбус січиславського виробництва гепались вниз, завдаючи при цьому шкоди не дуже значної. Ламали дерева, проломлювали дахи, руйнували споруди та лінії електропередач. Але це вже була війна. Це вже не був апокаліпсис у діях землян вже з'явилася якась осмисленість, і те, що ковбасу можна збити з елементарного вінчестера, знали не лише члени експедиції на Марс під орудою тоді ще полковника Дмитра Левицького, а майже всі мешканці землі. Навіть агресивні зелені екстремісти, які готові були геліонтинувати кожного, хто ловить рибу та бере в руки мисливську рушницю, не виступали проти винищення підкововидних ковбас. Це ж бо не живі істоти, хоча й мають біологічну структуру. Це витвір якихось розумних істот. А ось їх таки треба судити за експерименти над біологічною субстанцією, вважали запеклі екологісти. Було впіймано одну ковбасу живцем. Вона, очевидно, була якась хвора, бо не працювала її атомна гармата. Науковці помістили її у металеву клітку і робили спроби розмовляти з цим прибульцем. Марно. Коли інородне тіло у вигляді металевого стержня вторглося в будову ковбаси, ледь торкнулося її тіло. Вона відразу здохла. Таким чином вчені зробили висновок, що ковбаса створена шляхом молекулярного конструювання і будь-яке порушення побудови та рівноваги веде до раптового припинення життєдіяльності об'єкта – смерти. Тому й так легко було з ними воювати простою зброєю зі свинцевими кулями, і зовсім неможливо було вразити енергетичними зарядами. Людство цю війну виграло, але великою загадкою залишилось – хто творець цих ковбас, і чому вони послали їх знищувати земну цивілізацію? Не маючи відповіді на це питання, земля не могла почуватись впевнена і спокійна. Загроза висіла. І не лише загроза, а найстрашніше, що може бути – невідомість. Через місяць відбулася так звана Розширена Рада оборони землі, на яку прибули керівники провідних держав світу. Зібрались вже не у бункері, а у новій резиденції президента України в Карпатах. Найперше це було поставлено утворити постійний комітет оборони землі, який би координував дії всіх Збройних сил – Комітет цей запропонували очолити українському генералу Дмитрові Левицькому, але він категорично відмовився, наполягаючи, аби ним керували почергово генерали з країн, які мають космічні роди військ. З цим усі радісно погодились, бо після війни з ковбасами провідні країни світу небезпідставно почали остерігатись космічного імперіалізму України. Імператор Китаю – з важковимовним ім'ям запропонував присвоїти генералу Левицькому звання рятівник людства, або хоча б генералісимус галактики. Але тут на виручку Дмитрові прийшов президент України Леонід Кожушенко. Він сказав, панове ієрархи землі, генерал Левицький є діючим військовиком Збройних сил України. Тож дозвольте мені, як головнокомандувачу, нагородити його згідно з заслугами від імені українського народу. А світ, якщо хоче висловити вдячність пану Віливицькому, то українські закони